Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilama illa ma 'allamtana innaka antat al-alim al-hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'amal bina ma 'allamtana wa inna prije po potrebnoj osobini za svakog dvijednika i dvijednicu. A Loh ovaj najbolje zna od ove osobine povise i prethodne te osobine koje smo spominjali u našim do sadašnjim druženjima. Kao što smo rekli, večerašnje mogu govoriti o samo obračunu. O, sebi, o samo, samo obračunu. Da čovjek obračunava sebe, obračunava svoju dušu. Jer je duša skvona zluh. Duša je у главном postiče na zlo. I opasnost takve duše je ogromna i posljedica i te kako kasnije pogubna. Stoga je potrebno dušu zauzdati, uzdama Bogoj raznosti i usmeriti je kako kornosti, da se sutra čovjek ne bi, ne bi kajao za provedeno vrijeme na tjedanju kornosti, a on stalo čini loših djela. To nije moguće obuzdati svoju dušu i usmjeriti je ka pokožnosti osim sa obračunom stavnim, obračunom stavnom svakodnevnom kontrolom. Dakle, obračunom duše srca ima ogromnu važnost zbog sljedećeg. Dakle, samo obračun, onoj koji se bude obračunavao, zasiguravao, čistit će time svoju dušu. Jer će prilikom sva obračuna uviđati svoje manjkavosti manjkavosti svoje duše, zlo osobine koje se nalazi u njoj pa će, dakle, čistiti svoju dušu i svoje srce. Također, onaj koji se obračunava, to je dokaz njegova dobra. Da on sebi želi dobro, kada zastane sa sobom, zastane kod sebe svaki dan i obračunava se. Dakle, to je dokaz njegovog imana, to je dokaz njegovo dobro, da on želi sebi dobro, da želi svoj popravak. jer onaj koji misli da je dobar, da je dovoljno, koliko je postivo, ostvario, on tako neće se predstavljivati, smaknut će da je dovoljno i staće na to stepenu. Zatim, obračunavanje duše ili srca, put je do pokajanja. Onaj koji se obračunava u svi kaj je Allah. Jer kad se obračunava neminovno, putući da je čovjek, adeno, sin koji griješi, uvidjet će pri sebi mentalnost, uvidjet će pri sebi grija, će požuriti ka pokajanju da se pokaje za te grije, znači onaj koji da postoji samobračun neće dakle uvidjeti mnoge, mnoge svoje manjkaosti i mnoge svoje grije. I rezultati, zašto se obračunavati? Zato što su rezultati plodovi koristi samobračuna i tekako je veliki, tekako pozitivni, onda će biti govor i na drugoj strani na da postavljene samobračuna i tekako, i tekako su pogubne i onda će biti reči. Prije svega, dakle, značenje samobračuna. Šta su? islamski učenjaci repuj u definiciji definiciji samoupračuna ili kako se to često kaže čak i kod nas poznata riječ muhan seba", seba od hisab, hisab je dakle račun, obračun, samoupračun. Pa kaže ima vrti rahimah uvah, u značenju samoobračuna samoupračun je da se čovjek preispita noć o onome što je radio danju pa ako ta djela budu dobra i pohvala nastavit će s njima. Nastavite će činti ta djela, ako uvidi da su djela bohvala, nastavite će činti ta djela i, i njima slična, a ako budu loša, pokušat će ih zamijeniti boljim i prestati s njima u budućnosti. Ibn-Uhajim Rahimahullah Udala kaže obračnom duše je spoznajan. A čovjek spozna i razgraniči koja ima prava, koja ima obaveze. Koja on ima prava kod drugih i koje on ima obaveze prema, prema drugima. Pa dakle prihvati ono što mu pripada, da to preuzme, ali isto tako da ispuni ono što je obavezeno, što je obavezeno prema drugima. Ja se nalazi na potovanju s kojim nema popravke, nema vraćanje da se vratiš pa da svoju obavezu koju nisi ispunio, da je ponovno pa ispuniš. Tako kažem na drugom mjestu jednom tajim rekom glavu obračun duše je da čovjek prvo pogleda ovo glavu pravu najbitnije i da vidi je li ga ispunio kako treba. Da vidi je li ga ispunio kako treba prognis u Qur'anski ayeti u koji ma nasa Allah subhanahu wa ta'la postiče la se obračuna vam, la glada mu, šta šalimu za svoj ahirat, šta šalimu za svoj drugi si prognis u Qur'anski ayeti, pokažu Allah subhanahu wa ta'la suhlih al-hashiraf ya bojte se Allah inneka svaka ducha kladah za sutra Ka svako od vas gleda kakva to djela šalje sebi za sutra, za ahiret i bojte se Allaha, doista Allaha je potanko o svemu dobro obavještem što vi činite. Pa nas dakle Allah subhanahu wa lalatu postiče, ređuje nam da gledamo svoje djela, kakva djela šaljemo za svoj ahiret, da li su to djela dženneta, ali su to djela džahnima, djela s kojima prijeći da sretnemo svoga gospodara ili u kojih se stiditi i bojati da sretnemo svoga gospodara, kažel surja al-keh vodhijal kitab u fatera l-mujrimina, moshfiqina, mimma fii i knjiga pa će mujrimi, nevjednici jeli biti prestradeni zbogoroga što će naći u njoj zapisan, pa će reči vajkuluna java i evetena nalihata l-kitab laj ugadiru sagiratan, vala kabiratan, illa ahsaha reči kakva je u knjiga sve je povrojava, ništa ne je izostava Ni malo, ni veliko. Pa nas Allah subhanahu wa ta'ala ovim ajotom postiče da se obračunavamo kakva djela šaljimo i mala i velika, jer će biti zapisana kod Allah zasigurno. Pa gledajmo šta činimo od tih djela. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Innes samaa voli basala voli fu'ade kullu ulajke kane anhu mesluha To jeste i za slugi, i za vid i za razum, za sve će se pitati. Dobro vedi da čuno što slušaš, što gledaš, čemu nas bišljaš i pramtije to svojim djelima čemu nas bišljaš zato ćeš biti pita kaže bosanski hotel surilisro wa kulli insani anzalnahu ta'irahu fi unqijim unukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yanqahu mansura imičemo zvako čogije kuzasivodno onom što je radio dozvam prihod za njegov brat privezat doći će sti što god je u radion, neka ne misli da će biti njegdje ostavljeno, zabačeno. Dođi će se s njim kao što će on dođt, dođi će i sa njegovim djeljam. I mi ćemo mu otvoriti djelju ovu knjigu sutra do sutnog dana. će vam se, ikhra, kitabeke, kefabi, nefsiker, javna hasi, pa čitaj svoju To što ti je da sam se mi presudiš, kada budeš čitao svoju knjigu. I najdješ kakva si djelac inio. Pa čitaj svoju knjužu sada na dvijavku. Sada na d na dojnjavu odgledaj kakva djela šališ. Obračunavaj se, zastaň, manj kaf sam, treba da se poprej, da činim to, to, to, da ostaim to, to, to, to. Nećeš moći osim, ako se ne budeš obračunavao. Također, kažel Loh Subhanal v Suri, zadnje majte v Suri An-Nebe, inna anzarnakum azaaban qariba, jaume yanzaru l-mar'u maa qadda metieda, yaqulu l-kafiru, ya lejteni, kun tu na skolu patnju, na blisku patnju, onom što je prošlo od unja ruka i mnogo je prošlo u odnosu na ono što je ostalo od unja Tako da je sudnji dan blizu i takako. Mila su pozoravao na skorom patnju, na bliskom patnju, na dan kada će čovjek gledati ono što je uradio od svojih dijela, ono što je uradio u svojim rukama, gledat u to. A nevjernik, onaj koji ništa nije uradio, dobra reći će kamo sreće da sam bio, bio zrnja. I mnogi ljudi krokarski raditi u kojima sada su što je direktno direktno postiće da se obraću na ovano, da gledamo svoje dijelako rašvalinu za svoje aheru. Iježdvim vam tebnizi da je Allah poslanik Alehi Sala, to je s se pomjeriti stopalam jednog čovjeka na sudnjem danu, sve dok ne bude upitan u svome životu kako ga je provel, o svome znanju kako ga je stekao, šta je činio s njim, u svome imesku kako ga je stekao i u šta je potrašio i u svome tijelu u šta ga je založio. Neće se stopali jednogodna sutra pomijeriti, nećemo ići nigdje. Sve dok ne bude pitani o svome životu, kako smo ga proveli, o svome znanju. Šta smo činili sa tim znanjom o svome imetku? U ovom hadisu stoji o svome imetku, kako smo ga stepli i u šta smo ga potrošili. Dakle, Islam ne pocijenuje imetak. U ovom hadisu dva pitanja su došle za imetak. Kako si ga stekao i u šta si ga potrošio. Dakle, Islam pridaje važnju imetku i zatim kaže i od svome tijelu, u šta si ga, šta si ga založio. Bilježima Mahmat ibn Mađera je u srani Galihi Salatu, sam rekao, mi smo zadnji narod na Dunjavuku, ali ćemo biti prvi obračunavani na, na Heretu. Mi smo zadnji narod koji su bili na Dunjavuku, od naroda koji su bili na Dunjavuku, ali će biti prvi s kojima će se obračunavati na Heretu. Bilježima Buharija Reali, radije Allah, rekao, Dunjavuk polahko odlazi. Ahiret se polahko približava i sve jedan od dva svijeta ima svoje stanovnike. Onih koji su se zaljubili u njih, prikovali za njih. Ima onih koji se prikovali za dunjavku i streme samo u dunjavku, ima onih koji teže Ahiretu. Pa kaže budite od stanovnika Ahireta, ne budite od stanovnika dunjavka, doista danas je rad bez obračuna, sutra će biti obračun bez rada. Bilježimo Ahmet da je Umaridnu Hataru radi je Ulahu talan rekao, obračunavajte svoje duše, prije nego li vam budu obračunavano. Vagajte svoja dijela, prije nego li vam ona budu vagana. Doista sutra će vam obračun biti lakši ukoliko danas budete obračunavani svoje duše, pripremite se za veliko iz na dan kada ćete svi biti izloženi, toga dana ništa vam neće biti skrivena. Nakonđer bilježimo Ahmet da Hasan al-Basri je Rahimahullahu talan ta rekao Hasan al-Basri nećeš sresti vjernika. Nećeš sresti vijednika da se ne obračunava sa svojom dušom. Pa pita svoju dušu šta si htjela da ugradiš u tijelu? Šta si htjela da jedeš? Šta si htjela da piješ? Pita se i za najsipnije stvari. Obračunava se. Doći, kaže razvratnik, korača, ide naprijed, na obračunavajuć se sa svojom dušom, čuva svoj imetak, ali zapostalja svoju vjeru. Ha. E, vijednik, kod je računa, rub, imetka, rub, tu njel onko ne interesuje ga vjera, ha. samo gleda, Jel i kako da dođe do, do dunjavka do tog se postavljao, propaštava svoju vjeru. Ibra -e bi mu reke, rahimahullahu ta'ala, kaže, zapamtio sam trideseta shaba koji su se bojali za se velice mjerstva. Bojali se, preispitivali se, nastuplice mjerstva. Niko od njih, njih nije tvrdio da mu je vjerovani poput vjerovanja na neka Gibrila. Pa vam je poznato Omer ibn Khattab, radijallahu ta'ala. Ko je bio Omer ibn Khattab, radijallahu ta'ala? Susretao bi hm. čuvara tajne, Allah, poslalika ali i salatu sam huzaifu i buni I go voju mu te bilohu postlankali i Salvatu i samo od imena ienamo navi a lice mjera o Medim ja. i mal i mene međunma. I mal i menem međma. Človiekk, ko je obecan tremeni tieš na to ňlkom, že ti nie je biosigura nieje biosigura. Jer tako en sibne malika bio Boho dan spomnije, da je čvo ommera i zataraala i zaogreli u njebovom dvorištu, Kako omer za sebe voli, Omeri dun hrtaak sam što ti govori. Omeri dun hrtaak, sam što ti Ne budeš se boja Allah, ćete kazniti. To su znali čuti od Omeri iz njegovog tvorišta. Zanese to što si ti voja vjerika, da si to sutra spasti. Ne budeš se boja Allah, ne budeš učinio ono što je naredio i ostavio ono što je zabranio, ništa ti neće pomoći. Jel'i su tako da Allah. Ebu vekar, obi je Allah, znao bi dugo plakat i govoriti, sam bio stavl, želim kamun sreće da sam bio stavl, uvočke s kojeg jedu ljudi i ptice koji se na kraju posjećaju i potršaju. Da sutra ne dođem, da Allah je da ne, je, je da ne računao. Također, je, spomni se da Omeru radiju Allahu t.a. na samrti, kao što je poznati, ali kako je, preselio Omeru radiju Allahu t.a. da je, je uzvoden na sabah na mazu od strani nevjednika, pa mu na samrti je prišao i na pas radiju Allahu, Ulazili su mnogi ashabi i došli na kraljiština Abbas i počeo hvaliti Jomera. Jel pa mu je rekao, Allah je dao da si ti predvodio muslimane, Allah je dao da ti osvojišu mnoge zemlje, pa Jomert je Allah tam zaplakao i kaže, volio bih da ne uzijem niti u džennet, niti u džahnem. Samo da se spasi, makar ne bio nagrađen za to. Samo da se spasim džahnema, makar ne bio nagrađen ni za što, je li toga. Također, spomni se, da je jednog dana prošla i kindija u džamatu, pa je dal u sadaku zemňu vrjetno dviestotine higada dirhina. Nebeo u sina Ad-Laha, jelik ibn Omir, abad je Allah, no, prošla je, je, je akšan u, u uh, prošla je jacija u džamatu, pa je cijelu noć provel u noćnom namazlu. Svoju důžu ukoril. Ha, nisi tigrao nao. Džemat, jel, ujacio, nisi klanio na namaz u Džematu, sad nećeš klanjati cijelu, cijelu noć. Prenosi se od Ibne Birebije da je jedno jutro nije uspio klanjati dva rekata sabarskih sunneta, pa je oslobodio, oslobodio je jednog rova. Također od Abdullahi Provera se spominje da nije došao na akšan namaz, zakasnije je na akšan namaz, nije klanio akšan namaz, jel, u Džematu, pa je oslobodio, oslobodio dva rova. Osvam radijavlja, udanic na ovu bi često da stoji pored kabora I govori kada bih bio između džaneta i jahannama i ne bih znao u džanet ili jahannama. Ha, 8. radijalohu, kom je ovećan također džanet, koga su se meleki stidjeli. Tako, čovjek koji hodio dunjama kod meleki, koga su se stidjeli se. Čovjek koji je sasjećan, ali tako, ubijan, tako što su ga izmasakrirali, isjekli. Eškad nas, najboljih na ljudi na zemlji, isjekli ga dok je učio Koran. I cijelu tu noć prave učenja Kur'ana, na noć sva namazu. Hm. Čovjek kaže, kada ne bih znao hoćeo li uđenati ili o požalio bih da budem prašina. Da to prašina, ja bi, dok se ne presuti hoće li uđenati ili jahannam. Hassan Urasi, rahimahullahu ta'ala, kaže, neprestavit će čovjek biti na dobru sve dok bude o svoju dušu i nim obraču mu bude najveća priha. Prenosi se od mutabih da igra bih laha, rahimahullahu ta'la, da je rekao. Doista, ja hoću lednijom postelju, međutije, ne mogu zaspat, to čini odmah. A kada je lednijom postelju, mogu zaspat, radicijem se, okrecijem se, razmišljam o kur'anskim ajetima, razmišljam o stanovnicima dženneta i kur'anskim ajetima koji govore o njima i stanovnicima džahnima i kur'anskim ajetima koji govore o njima. Popogledam u kur'anske ajete koji govore o stanovnicima dženneta, pa se kaže كانوا قليلا من الليل ما يهجعون مع وصول الصباح فكاجا نادم عائد يبيتون للربهم سجدا وقياما نجسوا برودوا برب swoim gospodarom na serdzi i na qiyam kaje nadim riče o Allah subhanahu wa ta'ala men hu qalit al'ana al-lail sadidan wa qaima wa men qina iskrushano provodi jed na na qiyam kaje ne vidim se do radjima chalezim kom postry havimo spalvi Spavaju na seždi, na kijamu su, e spavaju, i e su pred svojim gospodarom na seždi, na kijamu. Zatim pogledam u Kur'anske ajde, koji govore o nevijedci, namasa kekom fi sekar, šta vas je dovoljno u sekar? Pa vam poznat, jel' spominjuju se ajde i dalje, jel' oni koji su ostali namaz? Kao, u lebne kominele mu salin, reći je, nismo bili od klamjača, nismo bili od namazčija, nismo imali namaz kod se. Jel' pa kaže, ne vidim sebe od takvih, od mene ima imak namaz, jel'? pokaži zatim problemom reči Allah subhanahu wa ta'lhu a kharlun a ta'lhu fulbidhanu bih im khalil tu amelan salliha a i drugih, koji su priznali svoje griehe i svoje dobrodjele izmješu s alošim pa svojim, pa svojim, pa svojim, ja i vy, moja brati u tovi kaži amir ibn Qais al-Mela'i rrhaimahullahu tala pozabav, jihli se svojim dušom ostaviteš ljudi Pozabaviš li se svojom dušom, budeš li obračunavao sam sebe, vidjet ćeš da imaš manjkavosti, da živiš mnogov život, nećeš imati od sebe otkloniti. A ostavit ćeš druge ljude, ostavit ćeš njihove manjkavosti, njihove mahane, dočinj, pozabaviš li se drugim ljudima, nećeš imati vremena za sebe. I ono si biti, spominjali smo ga neko večer kada me je napisao jedan od njegovih Ahababa i pitao ga za njegovo stanje, ako se sjećate pa je rekao Naredio sam svojoj duši, da predložio sam svojoj duši da ostavi govor drugim ljudima, pa sam vidio da joj je post u ljetnim danima ulakši od toga. Pa kaže ove prijedike, i ono se kaže pravi lije riječi koja je slikava naše stanja. bio je predsjednik u svojoj vrijedni, sunneta. Imam joj sunneta bio. Ali govori svoju skromnosti. Dakle kaže ove riječi koje je tako slikava i naše vijelaje. Kaže, šta mi je? Izgubim kokošku. Nisu mi sve kokoške noću na broju, pa se uznemirim. A kaže, tako me lahko prođe na mazuće matu. Jadno duše. Kokoška mi nije na broju noć ja tražim. Najnadžem da ne zanoći pojeće listca, otićem, od, sutra nećem bit ja, ja se uznemirim, ne mogu da zaspijem, to čim prođe na mazuće matu. Svejedno. Prenosi se da su so poznatog učenjaka Sufijana Celulija, Sufjana srbi, Rahimahullah, da je bio poznat velik učenjak u hadisu, kažu za njega, odnosno, prenuse od drugih, da su da mnogi vidjeli u slu, kako li kako leti po džanetu. Pa su mu na samoti došli Ebul Ešheb i Hamad i Ibn Selma. Dakle, bio u svoje vrijeme je velik učenjak u hadisu. Pa mu je Hamad rekao, zar nije došao trenutak da se si siguran od onoga od čega si strahovao cijelog života? I da ćeš postići ono zašto si se nadao cijelog života? Kad nije došao, nema, je kratko, da ispustiš dušu i da ideš u džanetu i da se spasiš džahnu. Da vidiš mjesto u džanetu i da se spasi džahnu. Pa je rekao čovječe, zar smatraš šta će se ljudi poput mene spasiti vatrem? Kad čitaš o njima i slušaš o njima, pitaš se gdje smo mi. Tako se uzdižimo, tako se oholimo tako nam vrijeme prolazi bez dobrih dijela, ispunjenog zikram, učenjem Kur'ana i ostalim jelma i opet se nečem nadalo. Subhanom. Fodajljum i ja tjedne prilike je uzeo za ruku drugog Sufjana. Sufjana je jedno jejno pa mu rekao, ako misliš da je na zemlju ostalo još ljudi koji su gori od mene i od tebe, onda se varaš. A pa bilo su najučeniji dvije svoje ljude? Ako smatraš da ima neko gori od mene i tebe, onda si varaš, loše misliš. Me imoli, ne mi hranu. Rahimahullah kaže, čovjek neće biti istinski bogobojazan sve dok prilikom samo obražuna prema sebi ne bude sumničao više nego što je sumničao prema svome ortaku koji ga u poslu potkrada. Neće čovjek biti bogobojazan sve dok ne bude sumnjao svoju dušu. Ako budeš siguran svoju duš, taj je ona, a potamo, ono da sve u vrijedu, da ona tebe na dobro postiče, teško li se tebi. Ebu Hazim, naša Ahubav, Ebu Hazim, 7.000 Kaže, rasmisli onome što bi volio da nađeš pri sebi na ahiretu pa požuri još danas da to činiš. Ono što bi volio da sutra zatekneš od dijela, na sudnjem danu, što bi te obradovalo, tvoja oka obradovalo sutra, još danas požuri da to imaš pod sebe. I ono jeli, što bi prezirao da sutra bude ustavila na ahiretu, na drugom svijetu, ostavi ga, ostavi ga još danas. Haimd el-Faf sam hatima el-Asana, kako kaže, obračunavaj se sa svojom dušom. U tri situacije, kada učiniš neko djelo, znaju vidi, kada govoriš neki govore, znajde te Allah, čuje kada se sustegneš od nečega, diela ili govore znajde Allah zna zbog čega se, se sustegno so svoje jedno radio ili ne radio Allah zna zbog čega radiš ili zbog čega ne radiš, zbog čega govoriš ili zbog, zbog čega se sustežeš i imali ste velike čuti na jednoj od hutbi Ibrahim ibn uh, Ibrahim ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn u dženetu. I zanisio sam sebe u dženetu. Sebe sam zanisio kako se nalazim u dženetu, pa hodam dženetskih bašćama, grujem dženetske hurje, uživam mnoga dženetska uživanja. Zatim sam sebe zanisio u dženemu kako se hranim, jel, kako kušam plodove, ze kum, kako pijem gnojnu kapljevnu, kako hodam u lancima i okojima, pa sam mu pitao svoju dušu. Šta želiš od ovoga? Pa je rekla da se vratim na to jao pa po načinju dobro djelo i da povećam svoje uživanja u džemnetu i da se spasim je li kazne na na u udahno pa rekao ti je si tamo gdje prijedkuješ u dubinu ti se şu jedan dano vesom bilo razmišljanje da kako korisno i da kako je li koristan samo obračun ti se şu redno dano pa čini je ono što želiš vrste i načini samo obračuna tako dakle, postoji da pokažu istamski učitelji dvije vrste samoobračuna. obračuna vrste je samo obračuna je li općeniti i posebni Općeniki i posebnih. Što se tiče općentog, samo obračuna, dakle, samo riječ, ničin nije ograničen, općenite, ničin nije ograničen, pa čovjek ujutro kada je ostane, postiče svoju druhu i naređujeo i kaže to i to trebaš danas da učiniš, toga i toga i to trebaš danas da se kloniš, pa na večer, je li on ta čovjek i preispituje svoje stanje, da od onoga što je naredio svoju duši, da li je učinio ili, dakle, od onoga što je zažanio svoju duši, da li je postavio, da li je siklonuo toga. Kada bismo malo više razmišljali do ahiretu, kada bismo malo više razmišljali o svoje smrti, kada bismo razmislili ili zamislili sebe da smo umrli i da smo vidjeli svoja djela, svako od nas zna kakva su nam djela. Kada se zatvori među četiri zida, svako od sebe, svako sebe najbolje poznaje. Lahko je pred drugima, Jeli, pokazivati govoriti. i govoriti. Međutim, kada se zatvori među četiri zida, svako od nas zna koje kakav. Kada preispitaš svoja dobra i loša djela, zamisli u sebe da si sutra došao na ahirat. I vidiš svoja loša djela i takako brojnija. A pa kada bi bilo u mogućnosti da zatražiš samo jedan dan da se vratiš i bude udovoljeno tvome zahtjevu da se vratiš taj jedan dan, šta bi svoj učinio da prihtijeo? Ne bi imao prostora, ne imao slobodnog vremena. Gledalo bi da 24 sata ispuniš, nema spavanja, nema ni trpda je oka. Jeli gledalo bi da ispuniš u dobrim dijelima. A zašto se ne zapitamo da to sta naše stanje je tako? Možda je sutra moj zadnji dan. Možda je sutra tvoj zadnji dan. Možda je njegov zadnji dan. Možda je njen zadnji dan sutra. Možda nećemo dočetati vajram. Pa zašto sutra? Ili ako doživimo i prekustra, i zakustra, sveti dan, niko od nas ne zna. Ovo imate, Drivnefsson, Mada, Drksi, Bogada, ovo imate, Drivnefsson. Eji, a e, rodim temu? Ne zna duša šta će zaraviti, ne zna duša gdje će umriti, niko ne zna. Zašto dakle te svoje dane ne ispunimo, što je godinu obočilišu o pokornosti. Posebni samobračun ograničen je na posebno vrijeme ili posebno stanje. Kažu, može se podijeliti u četiroste. Prva vrsta je obračunavanje duše prije djela. Prije nego i da činiš neko djelo, da zastaniš. Da se pitaš, je li, je li to djelo radi Allah? Ovo sad što hoću da učinim. Je li radi Allah ili je radi ljudi? Je li mi bitno da me Allah vidi ili da me vidi neko ljudi? Kada ću da udijelim, stani stranom, nemoj da uzveš odmah čekati. Tu bude još na vidi, dok dođu fotoaparati. Ja mi klikuju, se tam morite udjaviti, če kaj stane. Je to bitno ili je bitno tako, dakle, da te Allah vidi, da je to najbitnije. Da skriješ maksimalno drugi. Ha? Jeste li čuli? Etu, můžete ispomenit. Najčudniji naziv džanije. Ovako mes čili džanije po svijetu. Čuli ste brojne nazive. I malo nekaj, da vam je zapala za čuda nas Kako? Gledati što se ne hođeš na svariju. <laughs> ne dvoj ti daš da, ne dvoj daš da s pa, da, Sarajevo, je <hlas> je tu. Ima džamija koja, kada se prevede na arabski jezik, naziv joj je... nosi, koji znaju arabski jezik, nasmijeć, jesi vjerovan. Naziv joj je Džamija se tako zove. E ekeld, kao da sam ja tako se džamija zove. Kao da sam već jeo. Mestica tako zove. Kao da sam već jeo. Kako je dobra naziv, dobila je naziv po jelu vlasniku i metka koji je čije metaku potreban za izradu te džamije. A to je bilo sa hačija jedan. Jer kralj nas se ta. je car. Si dakle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 Gledao bih novac i gledao bih ono, ishvatio prezrednost stonoga prolaznost stonoga rekao bih ke ene ni ekelite. Kao da sam ja već pojel. I novac vratio. I tako skuplja novac. skuplja novac. skuplja novac. Kada je preselio, našli su sehali, jer znamte šta je sehali, čekmeđana se Ček stali, kažu ja. U njoj pona par, a bio je dobar vijednik, pa su redna nego je i da napravio Najbolje je da od tog imerite napravljam meščit i da po ovoj njegove izreci nazovemo meščit. Šešen Qidi, ovaj koji je živo u Medin, pričao od svoga babe, babu moj je pričao. Kaže, znao sam u Medin jednog čovjeka koji je bio imoćan, je bio vjernik. Dugo, dugo vremena gradio je jednu veliku kuću vila. U to vrijeme nije to bilo baš jednostavno, u to vrijeme, dakle prije nekih 50-ak godina, nije to tako dakle bilo jednostavno, nije baš tada je Lisaudija bila toliko razvijena. Ja sam prije nekih možda 30-ak godina bio kod čovjeka, prije 30 godina taj čovjek je bio, prije 56 godina sam bio kod njega, prije 30-ak godina taj čovjek je živio u kući pod blata. Prije 30-ak godina živjeli su tako 30 40 godina, sva kuća je bila od blata. A danas je ja on, kao što je došlo u breznacima svodnjeg dana, danas je nevodina. Pa kaže, pravio je drugo godina tu kuću, bilo veliko. I došao u dan, kada se treba staviti, kada učeo pravo i otvoriti sve sredje. Poslije zapaha zakupio je su svoju djecu. Ne znam, žene, djecu I otišli u najljepšu sobu, velika sobu. I posjedali svi. I on, sine šta ti kažeš za ovu šta ti kaže, šta ti čeri, žene, tako govori i svaku predlaže, menio vaso, menio vaso, menio vaso, menio vaso, menio vaso, menio vaso, kovinja, rako, meni se svidjalo, meni A On zadnji. Dobro, jedu, jeli, ide, ide krog do njega. I on kaže, djeco moja, žena moja, djeco moja, ja vidim da je ovo meni najvrednija odunjanka, što posljedim. Dlugo godina sam ovo kratio. I ja hoću da to datnijem za Allahovu da odvođit. Allahov velika odrica. Bila slika i prilika kuće u Medini. Kaže, ja hoću ovo da datnijem za jedine. Kaže, ušli su poslije sabaha. U duha, jel vime, jel poslije sabaha. Sjedili su, pili čaj, kahvu. Kaže, i selili su se svi. Ove su bili, ušli, sad sam I selili su se svi u podne. A kaže, za Ikindu je bila puna žena jedina. Allah. Ušli poslije sabaha svi, smako sebi traži slovo, kde je što ti kofeveni ostalo, kaže svi, a pôvodni svi zašli, a saj kim dvije vidila punajetina. A kada činiš neko djelo, gledaj do toho, kde je radi Allaha. A teba Allaha vidi, nikud radi, nije bitan. <coughs> jer ti niko drugi neće moći nikoli istinu Zatim da se pitaš je li na takav način ga činio Aboh poslanik Ali Isalatu sam ili ne? Da li ti to izmišljaš od sebe ili je propisano še li jedno? Zatim da se pitaš da li možeš sam da to učiniš ili ti je potrebna pomoć? Zatim da je bolje da to odgodiš za kasnije djelo ili da ga činiš sada šta je povisnije, jel? Da li u tom djelu ima dobro, jel? dobra ahireta i dobra dunjavnuka, pa da načiniš ili je zlop, pa da se ostaviš toga. Kako kaže Hasan abbasirahina Allah udala, Allah se smjelo ovom čovjeku, koji zastane kod svoje žene, svoje mysli na umla, pa ukoliko to bude radi Allaha nastavi, ako bude radi nekoga drugog, da ostaje. Druga vrsta obračunavanje duže nakončinenog djela, Ova prva je bilo prije, neko što se treba činiti djelo ova druga vrsta je obračunavanje nakon učinjenog dijela. Pa tako je ovdje postoje neke potvrste da se obračunavaš za manjkavosti u tom djelu. Tako dijelo koje činimo ne možemo učiniti na potpuno, jer ima onakav način kako nam je i propisan. Djelo pa trebamo se obračunavati za te manjkavosti i gledati takve naludni puta, kada činimo da budemo vrti. Zatim obračunavanje duše za dijela koja je preće bilo ostaviti nego uraditi. Nešto je bilo prće, ostaje ti nebo nešto si možda uradio iz svojih strasti, i svojih prohtjeva, a nije bilo potrebno, nije bilo potrebno jel, da to činiš. Jel? I također obračunavanje duše za dozvoljeno običajena djela, jesi li mogao u tim dijelima da nanitiš ahirat, a nanitiš Allahovu za dojstvo, kada ta djela adeti običaj postanuti, postanuti i postanuti adeti. Zatim trećan i četvrta prsta se odnose dakle, za vrijeme i mjesto. Da se obračunavaš na kraju sedmice, na kraju mjeseca, na kraju godine ili posebnim vremenima u mjesecu Ramazan, u najboljim dali moj godine, ili u Zul-Hidjetu i slično. Ili da se obračunavaš na posebnim mjestima u mesčidu Haram, kada odiš u u mesčidu Allahov posanik Alihi Sala, u Medinu i slično. Kako se obračunava kaže kaži ilkaim Rahimahullahu Teala, čovjek jednik se prvo obračunava sa svojom dušom za obavezne radnje za ono što me Allah stroko naredi da li to učini? Koliko je manjka tome? Dakle, prvo se moramo obračunavati za ono upoznati se, zatim obračunavati za ono što nam je Allah strogo naredio. Zatim drugo da se obračunavamo za ono što nam je Allah s.a.v. s.a.v. zavrhanio. Ono što je, kao je došlo u hadisu innal halale bejinun wa innal harame bejinun. Halal je jasan i je jasan. Ono što je Allah tu je jasno i ne treba nam niko zavrhanoćivati. Ono što je zabranio je jasno i ne trebamo nikoga drugoga pitati, to jasno, svako od nas znamo. I zato ono što nam je Allah naredio trebamo se preispitati, činimo li to. Ono što nam je Allah zabranio trebamo se preispitati da li smo se toga ostali. Zatim, treći je obračunavanje duše za nemamno, za zaboravu. Zaboravimo se sjećanje na Allaha subhanahu wa ta'la, požulimo sa zikrovom, požulimo je li učenjem Kur'ana i drugim ibadetima i kažem na no kanju također da uračunavamo se za svoj govor za ono ili što govorimo, za svoj jezik zatim za mjesta gdje hodimo, za pogled koji usmjeramo na ova ili ona mjesta što sam namjeravao, što sam namjeravao, jel sve mi, od čega sam to učinio i slično. Šta će nam pomoći u našem samom obračunu? Da se natjeramo da svaki dan ili što češće se da to obračunavamo. Dakle, prije svega svjesnost, ako se potrudimo u samo obračun, da se često obračunavamo, da će nam sutra biti lakše položiti račun na ahiretu. Oni ko se bude na dunjavu obračunavao, uviđat svoje propuste, uviđat potrebu da čini još više i više dobrih djeva će dakle neprestavno i dana u dan imati kod sebe, imati kod sebe dijela ili dobra djela da pođe i pročistit će se, očistiće se, također da, da će nam sutra lako sutra... biti, ništa od dana položiti, račun dući onaj koji zapostaju samo obračun, koji bude nemano prema svojoj duši i svome srcu, očekivati jedan težak obračun budi sutra. Zatim, takhle si da jedan od rezultata, liepih posvjedica koristi, jer i samoubračunov ulaze ku džemnetu. I zbog se trebaš obračunavati. Runa, koji se obračunava, kao što to reko, svaký dan povećava svoje dielo, týme svoj iman. A završca dobrih diela, odnosno nastavak dobrih diela jeste u džemnetu. Točimo naj koji za postavlja samoubračun čini grihe, čini loša djela, ne preispituje se jednou stranju od sebe ta loša djela tej grihe, jer grijezima postaju svakodnevnica, postajemo običaj, postavimo adeti, izdanom danu strajala ili malim ili velikim grijezima, a nastavak tih griha je stovatr, je stovatr, je stovatr. Zatim šta će nam pomoći u našem samobračunu da čitamo ovim našim prejshodnicima, selo su sali, čovjek ostane zadiljen, ja. kada čitam o njima, kakav je bilo njihov život. Zatim druženje sa vjernicima, vysokih ambicija je težnji. Zatim spoznanje suštine duše, na ona poziva grijeh, na ona poziva neposlušnosti, a ukoliko se duša nebude obračunavala za sigurnoće svoga sahibiju i odvesti, odvesti u propast. Zatim znanje, za sve nam treba znanje, šariatsko znanje. Pa ćemo mi, kada izgubimo blagodati, kada izgubimo jeli, oni koji su U mogućnosti koľko tolko nas područuje, jeli šerijetskim propisima, onda vidjeti kako smo blagodati izgubili. I hoćemo li doć na predavanje, ali nećemo doć na predavanje. Na kraju se sve vraca na šerijetsko znanje. Nijedžava šerijetsko znanje najveća blagodat za vjenike šerijetsko znanje. Jer putem šerijetsko znanje, jeli, ją se. Ja vidici, ja proširivamo se na to djalo. Kako putem tu tem koi vjernik razosna je istino jedinstveno, put od za bude korisno opšteno potpuno almanak dobro od zlo, onaj koji god ima više znanja ono o te dato i buduće obračunavaju vidjati ili sva djela svoje propuste svoje menkaost. Slože misljenje o svoje dušu, ne smijemo se nikada umisliti, da smo dobri, da se divimo sebi, da budemo zadovoljeni samo da se uzdižemo samo, tako bi se trebalo imati vaše mišljenje, ose imali smo vrlo slušati i sinoć nešto, jel i toga, evo, sada i sada čuli smo i, ili i sufijana, da kažu, ako smatrate da ima neko gorije od vas, onda, onda loše, jel i smatrate. Zatim, <hlep> uporezivanje između Allah i blagodati. Koji nam je Allah dao blagodati i kako mi se zahvali na nad tim blagodati? Hmm. To će nas postići, jel i postaće da se obraću na Kada vidimo što je Allah suština dao sve, daje, a kako ono zahvaljujemo, on daje nas to daj prvo staknut, da se obračunamo da vidimo na koji našin da bude zahvalni Allah subhanahu wa ta'ala. I tako je uporadzivanje naših dobrih i ložih djel, da se zapitamo, imali neko dobro djelo, neko posebno dobro djelo, da doimo njemu Allah subhanahu wa ta'ala, da tim djelom doimo Allah subhanahu wa ta'ala, da s tim djelom postignemo milost Allah subhanahu dok na drugoj strani loši i koliko hoćeš. Na drugoj strani loši i dijela koliko, koliko hoćeš. Onaj ko se bude samo uvršio samo obračan sa sobom, ako mogu da postiće sreću na obada svijeta na dunjavom i na hlijetu, postiće iskra nijet jer se obračunava pa koliko je, jer nekom dotičnom dijelu vidi da je bio manjkral, a nije on nije bio čist. Sledeći put ako bude činio to delo zasibodno, će je bio počistiti svoj. Tako da da proizdelao delo, delo, jeo delo, prospektivan će, čistit će jeli, svoj nit i čistiti će, čistiti će je ali svoj nit. Zatim prilikom obrać kona mirnik saznaje i spoznaje zbog čega je stvoren. Nije stvoren za i zabave, radi proroda, već je, dakle, stvoren, da mu se naređuje, da storen, tamo se naležeje, iamo se zabranje, storen se naležeje, dom se zabranje, da se odaziva na radno da spomene ono što mu je, što mu je zabranje. Uštrajavaće i ovaj baletu, onaj koji se dugo obračunavao i ustrajavaće ovih ovaj baletu, smatraće svoj balet manjkao, neće biti sigurni ili balet primjen, dakle, pa će non stop činiti, činiti dobro djelo. I doista oni koji poste u najvećim žegama, najdužim danima, oni postaju osim zbog samo obračuna. Oni koji ustaju u noću pa klanjaju noći namaz dugo, dok drugi spavaju, ne činje to osim zbog samo obračuna. se pa znaju da nemaju još čim plaho. To sutra pred svoga gospodara. Ne interesuju drugi to što drugi spavaju. Ne interesuju drugi to što drugi provede svoje život, igri, zabavi, pijankama i ostalo. Interesuju ih oni i njihove porodice. Zašto nam ja odam s B.A. Lidze, da se svega vidimo uvaj fusakom, ovaj liku mnala. Čuvajte sebe i svoje porodice od dva, tre. Onda, onda je li drugi. A dakle ustrajavaju, ustrajavaju zbog zbog samo samobrošuna, dakle, koji glede sa sobom. Zatim udaljavanje od griha i malih i velikih onaj koji bude se obračunavao, udaljavaće se od grijeha. Stano je Allah za vranje od grijehe. Primiti kod sebe grijeh, bilo mali, bilo veliki, gleda da je najudaljeniji od njega. Skromnost na dunjavuku, jer djednik nakon obračuna uviđa da je potrebno hireta, da je potrebno djelati, da ima kod sebe mnogo djela, pa te ještiti kao hireta, a bit će skromno da je na dunjavuku, koliko, koliko mu, koliko mu je potrebno jeli, od dunjavuka. I za svi koji se samo obračunavao, svjestan Allahove prisutnosti, odnosno Allahov nadzor da Allah gleda, da ga Allah nadzire, a to je dakle jedna od posebnih i najboljih osobina kod vijenika i vijenice. Oni koji zapostavljaju samobračun, obratno, ustrajavat će o grijesima. Neće se obračunavati, neće uvidjati svoje propuste, svoje grijehe, svoje manjkavosti, iz dana u dan, iz dana u dan, činit će grijehe, ti grijes se jedan po jedan, jedan po jedan talošće na njegovu srce svedok njegov djehatim, svedok njegov osjecaj i ne bude zapečeći na misliju, uvaj, uvaj. Zatim, odavanje, pretjerivanje u stvarima. Odavan se dozvojenim stvarima, pretjerivati u njima, jer svedok izostanje, zakonavno, na. Odat će se dunjavku, jer su te dunjavki stvari dozvojne, međutim, nije dozvojen da se pretjeruje tome. Nije dozvojen da se pretjeruje tome, jer to, jer to morslije srce pa će da postaviti tako aheret, jer zašto da to što zapostaju samo obračun neće biti svjestan na logoj veličine neće biti svjestan na logoj blagodati kojoj na odlagu zgražaju jer mi a Bogaj blagodat im spoznajemo osim puta samo obračun stalo nam je Allah dodao svoj blagodat i spoznajemo osim osim putem samo obračun na kako da ćemo budemo za ako se ako se na i zasigun onaj ko se ne bude obračunavao uzdignu će se hvaliti samo bit će uništen, divici se jeli sobama, to je dakle, kako smo imali prilukusi načuti, jedna od pita kako pogudnjih osobina, za završi tako patri. Dakle, lahko će zapadati u grijehe, teško će se konti i grijeha koliko ga neko upozori. Zašto? Zato što mu se grijesi omerilom teren, postali adeti, postali običaji, teško će se odlučiti da promijeni svoj način života, da se jeli posveti i badeti u vjeru, jer njegovo srce umrtvilo se od grijeha. Paumimož da ih stilo, ne može. Treba čista odlukama, treba usta noć, treba posti, je lako. Treba odijeti od onoga što najviše voliš, je lako. A? Treba čista odlukama, a njegovo srce je obhrvano, obhrvano grijesima, kako je bilo da to, da to čini. I kako kažemo, kaibrahina Allahu ta'ala prompas srce propa srce nastupa nakon za na koncu postojanja, obručuma duše i nienok podavanja strastima. Dakle znamo da je jedan od najvećih neprijateljega naša duša koja je nas postičeno zlo, koja vodi ka našoj propasti, povodimo dakle računa, da se preispitujemo, da obračunavamo, umjeli svoju dušu, zapostali imali svoju dušu odvesena za sigurno na stramputicu. Ne budemo li se preispitivali, ne budemo li narizivali svoju duši, izabranili imali svoju dušu odvesena zbjek i ona koja se odvese na, na stramputicu od očin, budemo li obračunavali se sa sobom, budemo jel, sebe, diolo, i počistili